Eta txaldeuntan zazpiak bat, ala zazpi galderazko ikurrarekin eta gurekin eneko bide gain txaldeon. A txaldeon. Behar bada gaurko gaia, e, behorek zazpiak bat egiten duen hitz bat batuarena, e, Euskara Batua aipatzea aipatzeko gogoazinuen egun bere urte betetzea delako aurten ururtteebetetze bat ospatzen dueko behinzat begeitama gourtteak. Baigian e, tzenen da hori euskara batuak begeitama urte beteko ditu beraz aurten 1000eta urogeita sorttzan e, sortu zuten arrarantzazun e, arrarantzako e, osantutegian oinakin eta ara geuztik egin du bide. E, euskarra batuak lehen ere izan zitu, izan ziren lehen euskara batu bat egiteko alekinak eta euskaltza hindiak beteko ditu eun urte, heldu den urtean, beraz, bona, bueno, honik dut dut, eh, badela, eh, ospakistun batzuk badirela egiteko. Hmm. Eta, itzaki aurrekin, ikuste euskara batuari buruz eh, aurten berko genukera mintzatu eta gainera bereziki uste dut berdu gura mintzatu, Baitu, mementu untan, azken urte guti hauetan, nene ustez, prestigio problema bat, edo Euskaldunek sobera maite batua, edo batzuk sega eta hor bat dira ez da bai da batzuk, e, azken hilabetetan agertu direnak, eta, bueno, pikatortik e, arritu nahi nuke. Hmm. Behar bada, hortan txartu intzin, baliudu ala ere horretaraztea e, norketa zendako, e, sortu zen ere, sortu zuten batua? Bueno, Euskara batua Euskal Tzaindian e, sortu zen, bultzatza bat e, txilagdegi eta bueno, bertzea Euskal Tzaindia, e, bon, txilagdegi zen Euskal Tzaindia, baina e, baztiren ere Euskal Zain batzuaren inguruan. Eta sortu zen? zen? E, eta hor, importantea da, e, e, ulertzea hizkuntza baten e, izaera e, etnikoa den edo nazionala den. Eta alde horretatik, gomendatuko nuke liburu bat eh, Jose Manuel Odrioz Zolak idatzi, idatzi duena, joan duela hilabete bat edo argitaratua. Eta liburu hori da eh, euskaltasunari buruzko liburu bat. Eh, zertan den eh, gure euskaltasunatak duan, ikusetok bizikuntzat definitzen dela ez, Hizkuntza e, batek biziriki idauen behar baldin badu gaurko mendean, norko kara ja hautan izan berduela hizkuntza nazional bat e, eta e, azkenean milaka hizkuntza badira munduan eh beraz dira milaka estatu bistanenez eh milaka hizkuntza badira munduan eta batzu eh aski azkarrak naiz eta estaturik e, ez izan aski azkarrak eh eta hori da euskal e, euskararen kasua, ez? Euskara eme meretze arte kontsideratu da ta gaur eguna nitze kontsideratzen dute oraino etni kultura etnikoa bezala edo et, etno-kultural bat bezala jenera baita etxean biltzeko e, baserri munduan e, folkloreara folklorea mugatuta taula bena gaur e, hizkuntza hondigi gisa etzaio eman aitortza hori e, aitortza hori hizkuntza hondi hizkuntza nazional gisa hartu dute E, estatuetako hizkuntza nagusiek e, Frantzian frantsian frantsesak, espainian espainolak eta euskalheriak ezbai zuen eh estaturik e, bere hizkuntza kondera mu, mugatu zuten e, etnizitate ojetara. Kertatzen den ara eh lengogaraiko bizimoduarekin eta industrializazioaren ainsineko E, bizi moduarekin, hiritartzearen aintzineko bizimoduarekin. moduarekin e, Euskarra bezarako izkuntzek, e, bizirik iraun Bax egin munduan, baren alde munduan, e, oraino, monologoak, e, mono, li, izkun, ele bakarrak ziren e, lekuetan Baina, industrializazioak, hiritartzeak indagartu ala eh eh behcze politika batzuk e, nagusitzen dira azken kronikan ere urte tortasarituginela e, pixkat ekonomiaren diskuntzak eta lan, lan munduko diskuntzak eta gauza horietaz orduan hizkuntza nazionala deitzen denak e, baditu tresnak gaur egun eta azken mende berazken 1950 urteotan baditu tresnak eh hizkuntza teknikoak deitzen diren horiek e, e suntzitzeko. diot, eh suntzitze horren parte sarturik eh egin daitezken e, keinuak eh bizirik irautekoola, pixkat mozio bizidun gisa, baina eh hizkuntza gisa ta fun duen hizkuntza gisa suntzitzeko. Orain nola bizitzen da da hizkuntza bat gaur egungo garraietan, hizkuntza nazionala izanez eta nola ematen zaio naziotasuna hizkuntza hori ebe Euskara hizkuntza eta etxeko edo e, tokian tokiko hizkuntza izatetik e, hori izaiten segitu behartu baina hori izaiten izaten segitu alizateko behartu bihurtu idatzizko hizkuntza behartu bihurtu hizkuntza koisiona koisionolorako hizkuntza administraziorako hizkuntza e, komunikazio zabalerako hizkuntza eta hori asatzen da hizkuntza estanberetatik Frantziak e, ekin du frantsesaarekin frantsesa ere estandarizatu zuen eta orduan e, badago e, mintzaira bat e, idatzira edo e, alor publikora e, jendaugeko alojera e, balio duena. baita etxean ezkira kira mintzatzen etxean bezal, etxe, ezkira etxean bezala mintzatzen e, lanean, e, eskolan, E, publiko bati e, mintzatzen gatzaizkiolarik. E, euskal Herria, eta beraz, e, izkuntzak bizirauteko behar du e, idatzizko hizkuntza ere bihurtu. Eta hori pasatzen da estandarizaziotik. Mm. Eta gero e, erriaren e, batasuna ere bon, istan da, euskal Herria bon, izkuntza bat, izkuntza komunitate bat guztietan e, izkuntza idatzi bat behar da egeferentea erri osorako balio duena. Eta hor e, Euskara Batuak balio izan behar du Euskal osorako, eta, eta beraz, Euskara Batuarekin ere, Euskarari ematen zailo dimensio nazional bat, e, etzintatetik kanpo, eta gainera Euskararen ere muguzia e, barne biltzen du Euskara Batuak. <tusurra> ba och, äh, euskara batua ala ez batua aipatzen zuen bezala azken hilabeteetan mepencasun äh baduzo maiturte, ala ere ez da baida hor dela, edo behintzat kritikak entzuten direla Euskara Batuari begira, mm -hmm. uh, ba azkenean Euskara Batuak gaina hartzen duela, uh, be Euskal Herriak dituen beste berezitasuneri begira, hizkuntzaren aldetik diot, eta estandardi, estandardizazio horrek ere, uh, Beste zapaltze mutabat, ekartzen ahalot edu? Eztu holakoa, riskoa ere ekartzen, zuri duriko? Bo, azteko. Euskara batua, ez da euskalkien kontra. Eta euskara batua erabiltzeak e, ere mu formaletan, eta ere mu formalez, ari gira, ere formaletan euskara batu erabiltzeak, ez euskalkia ez erabiltzea eremu informaletan. Neok ez du sekula euskalkiak ez direnik baliatu behar, baina ere formalean, batua behar da, eta batuaren defentsa, niks ezteko defentsa zutsua egiten dut, zerren, eta batuaren alde egitea da, baita ere, e, eta hori, politikan sartzen gira, hori, e, mm. baina dena da politika. Jaren, batuaren kontra egitea ere politika da. Batuaren egit, alde egitea da, euskal egiaren, e, batasunaren alde egitea, euskal egiari e, entitate politiko bat emaitea. batuaren kontra egitea da, Euskal Herriko eskualde hori guztiak eh entitate politikorik gabeoak izaitea eh bai izaitea eh etnia etniaramugatzea eh tokian tokiko eh berezitasunetarara baino zapaltzeko zer jago da horela eta gaur egun eh, den hizkuntza jermanean edo frantsesak eta espainolak duten boterea duela ehun urte baino hain nitzazan diagoa, duela begoetan urte baino handiagoa, globalizazioaren garaian oino gehiago, eh, Euskarak bizirik irautekotan halako eh, mehatxuen aintzinean, bizirik iraunen du, izkuntza eh, formal gisa eh, bere bidea egin baldin badezake. Ze pasatzen da Euskalkien alde edo Euskarabatuaren, eh, bereziki Euskarabatuarekiko uzkuchtasun oktan. Mm -hmm. Nikuste du talde batetik, eh, euskara batuari leporatzen saiola artifiziala izaitea. Baina, berts ezhuntzetan ere, gaurtz, eh, frantsisa formal hori ere eskualdean anitzetarako, artifiziala, eh, dafestut gendeak e, estira mintzatzen kajikan, e, telebistako, televiztako aurkezleak bezala, edo estira mintzatzen karrikan, e, literaturan idazten dutenen e, moduan, beraz eta formala tokian tokiko azentuak eta bar baita Frantsianere e, badituzte. Orduan Euskal Herrian ikusten dut jendurik ez dugulu alkanbea. Gertatzen dena da euskara batuarien aulezia da kompetitzen duela, eliatzen duela frantsesarekin eta espainolarekin bizkuntza, hizkuntza biziki indartsuak e, gure herrian e, komunikazio ofizial gehiena, komunikabide gehienak, e, administrazioa e, bizitza E, publiko gehiena e, egiten da e, espainolez eta frantxeseez eta okuduan e, Euskara gutienean izanez, alabainan gehiago kostatzen zaigu Euskara batu hori gure ganatzea eta natural gisa bizitzea. Um, Egia da hori ere badela, Euskara uh, batua, pixkat asmatua izan dela, denak bateratzeko il, elburuarekin, eta azkenean uh, noxtasunak ere Euskalkiek eta Euskalkiak uh, lotuak diren lujaldeak duten uh, uh, berezitasunak, dituzten berez, berezitasunak ere uh, galtzen ahalita izkela, Euskalkia, Ala ere garatzen alda, batuarekin batera, hori uh, ere defendatzen alda. Bueno, euskalkiak edo... berez batuak ez ditu ahrizkoan ezartzen. Hmm. Eta nik usteot, karbi utzi batela, euskalkiak ahrizkoan ezartzen dituzten elementuak dira, frantzesa eta espanola. Bamentuaz, tohkizun urreko giluaten inglesa. Ben, ez euskala batua. Euskara batuak ez du euskalkiak ahrizkoan ezartzen dituzten. Eta gero behar da, egan behar ze gauza bat, e, gero eta euskaldun gehiago bada, hirietan e, hirietan sortzen dena edo liku erdalduen duetan, euskara sekulako gibelapena eginduen likuetan, eta liku ez dute euskalkirik. Eta orduan bihurtu da euskalkia eta bereziki e, mm. gipuzkoan eta bizkaian egin batez, ez hain behar zera basen afar joan eta, Bira, bihurtu da euskalkia, euskaldun e, garbiaren, ergan e, ikusten dituten e, inguruan gazteak eta ola, e, euskalkia adlarikatzen tunak eta euskalkian baizik mintzatzen ez direnak, bina, euskalkirik ez dutenekiko badalako, e, nik badut euskara autentikoa. Eta hori bizeketan jero saizaten aldaz, eta euskalkirik ez duenari kompleksu batzuk sortzen zaizkio, eta horrek, horreino gehiago hau du, gure hizkuntza. Mm. Euskara Batua bat da, gramatika e, arautu bat, e, ortografia arautu bat, eta ezan anitzez gehiago, gara edut, e, lekuan lekuko itzeka berastu dute Euskara batu, eta berastu eagute Euskara batu bat. Eta horrekabat, atxeman, azkenean ez? Mm -hmm. Bai, ben, horreka e, e, zembat eta gehiago euskaraz haritu, horreka Egonen da. E, txat, e, Euskara batua berazten du bere ekarpenetik, mm. baina ere muformalera ekarzen bat dena dugu, e, batuan eritu behar dugu. Alaxe, Euskara batuaz gaurkoa, berroita urte, ospatuko ditu urrian. Mil esker, eneko bide gaini zanuntza? Ba, edusetat.